Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-6 Dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah Adalah tentang Nasab Nabi SAW Dan keluarga beliau Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Kaab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadr, bin Kinanah. Fihr memiliki gelar Quraish. Dan Quraish adalah keturunan Kinanah dan Kinanah adalah keturunan Ismail bin Ibrahim alaihimassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail wastafa Quraishan min kinanah wastafa min Quraishin bani Hashim wastafani min bani Hashim Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraish dari Kinanah dan memilih Bani Hashim dari Quraish dan memilihku dari Bani Hashim Hadis Riwayat Imam Muslim Hashim bertanggungjawab tentang air zam-zam dan makanan untuk jamaah haji beliulah yang pertama kali memulai dua perjalanan orang-orang Quraisy, perjalanan di musim dingin ke Yaman dan perjalanan di musim panas ke Syam dalam rangka untuk berdagang. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy, liila fihim rihlata asy-syitaa'i was-sayf kebiasaan orang-orang Quraisy kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas surat Quraisy ayat 1 sampai 2 suatu saat Hashim melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang ketika sampai Madinah beliau menikah dengan Salma bintu Amr salah seorang dari kabilah Bani Adi bin An-Najjar berdiam sebentar di sana kemudian melanjutkan perjalanan ke Syam sedangkan Salma saat itu sedang mengandung Abdul Muttalib meninggal Hashim di Gaza dan Salma melahirkan anak yang diberi nama dengan syaibah besar syaibah di kota Madinah dan keluarga di Mekah tidak mengetahui bahawa Hashim memiliki anak di Madinah. setelah kematian Hashim maka yang memegang air zamzam -zam dan rifadah adalah saudara beliau Al-Muttalib bin Abdul Manaf ketika syaibah mulai besar maka Al-Muttalib mendengar keberadaan putra saudaranya di Madinah. Kemudian Al-Muttalib pergi ke kota Madinah mencari Syaybah dan ketika melihatnya dia menangis dan memeluknya dan menaikkannya di atas unta. Al-Muttalib memohon izin kepada Salma membawa Syaybah ke Mekah yang merupakan Kekuasaan bapa Syaibah Tanah haram milik Allah Ketika sampai ke Mekah Dan saat itu Syaibah Membonceng Al-Muttalib di atas ontanya Berkatalah manusia Ini adalah Abdul Muttalib Yaitu budak dari Al-Muttalib Berkata Al-Muttalib Celaka kalian Ini adalah anak dari saudaraku Hashim setelah meninggal Al-Muttalib maka Abdul Muttalib menggantikan peran beliau suatu saat Abdul Muttalib bermimpi melihat posisi sumbur zam-zam kemudian dia menggali tempat tersebut dan semenjak itulah Abdul Muttalib yang mengurus air zam-zam adapun Abdullah Bapa Rasulullah Sallallahu S.A.W Maka beliau adalah anak yang paling baik Di antara anak-anak Abdul Muttalib Paling terhormat dan paling dicintai Abdul Muttalib memilihkan untuk Abdullah Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab Dan dia adalah termasuk wanita termulia di antara wanita-wanita Quraisy. Bapaknya adalah pemuka Bani Zahrah. Setelah menikah, Abdul Muttalib mengutus Abdullah ke Madinah untuk suatu keperluan. Kemudian Abdullah meninggal di Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rahim Aminah. Abdullah meninggalkan 5 ekor unta dan Ummu Aiman seorang budak wanita dari Habasyah yang kelak akan mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kita sampaikan pada halaqah hari ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai